No, e, aipatzen dugu itxasgela elkartea, ibilbide luzea duen elkartea dugu, 2000 batean basaian ba sortu zenuten, eta itxasondarea berreskuratzea eta zabaltzea izan da zuen helburu nagusia, zein izan da zuen ibilbidea orain arte? Zuesen bueno, ba, bezala, ba, pasaian gabiltza 2000 batetik aurrera eta bueno, ba, gure itxas ondarea ezagutzera emateko ba, elburuarekin, eh, ba, mater arrainontzi tradizionala eh, ba, berreskulatu genuen eh, 2000-etak irugarren urtean ba, ondoratzea hartzikun, eta bigarrengo bueno, bizitza bat eman diogu, ez, ba, bera ba, protagonista izanik, ez, gure euskal itxas protagonista izanik, hori eh, ba, ba, tres nagixea erabiltzen dugu, ez, horrekin Batera, eh, pasaia bat eta gure kostaldekoan dagoen itsasondareta zabaltzeko, bai? Orduan, ba, bueno, ba, gure materritsasontzian, eh, ba ontziratuak, eh, ba, portu ibiltzen gara, gure itsasondare hori ba, ba, bueno, ba eh, eta zabaldu haiean, bai, kasu horretan ba hondarribin uzailan ibili ginen, eh, ba, bertan eh, jaialdi bat eh, ospatuz Euskal e, itsasuan jaialdia, itsasaldia deitzen dena eta horren e, ba, bueno, ba, atzo ere hondarribin, eh, ba bertako eragile turistiko eta kultural ezberdinekin, e, ba, sustatu nahi izan genuen ba itsas turismo erres, errespetagarri hau, eh, itsasondaria, es tarespetatzen ba, duena. Bai, e, bueno, bilkura honen horren inguruan ere hitzeingo dugu, izan ere, bueno, ba, atzo eh deitua ziren bai itsasoarekin, ba, beraien bizitzan zehar lotura izan duten baitare e, eragileak eta bizilagunak, eh nola iragantzen e, bilkura? Bueno, hau bigarren bilkura bat izan zen, zen, esan bezala, ba bueno, ba ustalian, e, partan onda irgin nagun dinenean itsasontziarekin hartako eragileekin ez ba egin genuen jaialdia bera eta jaialdi bera izan ba, bueno, ba bat e, eragile ezberdinekin laniean e, hasteko ez ba e, ba bueno, modu bat ez hartan, e, programa oso oso dut Ba, egintzen ez, erakile ez berreinak parte hartu esotenak, eta jardunaldi bat ere egintzen e, bueno, itxas turismo arloko jarduna bat egintzen marketin eta, bueno, pixka bat zernolako, ba, elburu haman e, komun izan behar ditugun eta zernolako ibilbidea ez ba, hartu genezakenez ba ikusteko eta hu, ba, bigarrengo pauso bat izan zenez ba, pixka bat e, elburu oiekez ba, egokituz eta baitare ba, oztalian, bueno, ba, ba, etorri ezin izan ziren, eragileagoekin ez, baitare ba egiteko. topaquete hartzeko, bai? balakagu lan asko, ez? E, gure Euskal Kostaldea ba, ba, bueno, ongi eta ba, bere balioa errespetatu ez, ba ezagutzea emateko. Mhm. Mm eh, itxasgel alkartari dagokionez esan berdu dugun, ba, ekimen ekimena ezberdina kantolatzen dituzutela urtean zehar aipatu dituzu batzuk, baina nagun artean baita Azterkosta, eh ekimena dugu, ba, gure kostaldea zagutzeko ekimena e, hain zuzen ere, gainera bueno, ba, baitare itzordu batzuk ke zabalik daude Bai, e, bueno, 2007 garren urtetik aurrera, ba, azterkosta programak osguotxe Europa maian ezagutzen dena ez, ba, ba, bueno, parte hartu izan dugu, bertan e, jaizkibel eta uliako itxasertzan azterketan ibiltzen gara, e, ba, ditugu laginketa puntu ezberdinak ez, ba, ikusteko zarnolako ingurumen arazoak e, dituzten gure itxasertzauek, eta, bai, ba, egiten ditugu landa irteerak, ba, e, ba laginketa puntu hauetara, eta bertan, e, galdake eta xinple e, batze ba, bueno, ba, betez, ez, ba, ikusten dugu hori, ba, zarnolako fauna, flora, eta, bueno, ba, kutsa duraldetikan, ez, nola dago eta gero informazio guzti hori, esko jalaretzara, bidaltzen dugu, eta beraken eh, ba, ba bueno, Europa mailan Irlanda, irlanda daño, ez, ba, ba, bertan, ez, ba, valorazio global bat, eurokor bat egiteko eh, Europako kostaldiari buruz, eh mm. guguesan bezala, bori, ba, gure lanildoa, ez, ba, batasaia, Jeskibel, e, Ulia, eh, ba, dugunez, ba, bertan e, ibiltzen gara. Baina bueno, ere urte osoan, eh, ezatik au normalian mm. programa urria eta zaroa, e, e, hilabetetan Illia egiten da. Baina urte osoan eh, ere badugu Itxasgelarekin, e, bueno, ba, aukera E, gure kostaldea ezagutzeko, ba, kostako txango ezberdinez proposatuz, eh? baitare baita ingure ingurumena, baitare ezagutzeko era batean, ba itsas e, ingurumen hezkuntza programa bat ere aurra daramagu, bai, eta bost urtetik aurrera, ba, nahi duena animatu daiteke eh pasaia, eh pasaian dugune zure itsasontzia normalian eh ba, eta egitera baino normalian hori, baita udara partean mugituz joeten gara itsasontziarekin eta aurten ba esan bezala hondarri baino egondu ginen eztailien eh en daia nitsas aktibitatearekin zerikusi handia zituzten hainbat eh bueno, sektoreen eh bizi gaur egun hoiek desagertu dira eh hala de e, ere bueno, itsasoarekin lotura handia mantentzen en, duen herria dugu eh endaia ja, ez dakit ipar euskal herriarekin harremanak dituzute zuen eh, bueno, ba, proiektuak aurre ateratzeko etorkizun batean edo ez dakit bai, bueno, dagoeneko mater gure itsasontziarekin mugitu izan izango gara, eba, ba, e, iban aldera, e, eta, bueno, ortsen gaudea berre donibanera ere urbitzen garen, eta bestalde, ba, bueno, dertako elkartez berdinekin, e, arremen estua dugu, adibidez, ba, itxas begiakoekin, ez den, ba, bueno, ba, elburu oso antzekoak eritugunez, askenean, e, ba, oso garrantzitsua da, denak ere, ba, batzea, ez, eta hori, e, gure intarrak batzean olabaiteko elburu aman komuno hori, ez, ba, gauzatzeko proiektuak bat ditugu, eta, bueno, poliki-poliki ez tagutzeramango ditugu, mm? baina, bai, oso garrantzitsua da, azkenean e, euskal kostaldea e, bakarra dugu e, eta guztion artean ez aurrela mateko bai? hmm. Ba oso hongi, zaskun e, guzti horrekin galditzen gara, eskermila gurean e, gaurkoan zuzenean egotegatik. gatik Ba zu ehi, eskerrik asko baita ere eta hori, esan bezalaan eguztuenean, e, pasaian elkarri dugu mater gure itxasontzi museoan e, pasaizan pedroko arrantza e, e, kaian dagoelarik ondo mecan, milizkera ba, pena vale. sabaltzen dugu, eskermila Vale, porí, eh, unen.